Második fejezet A világos fénybe pislogok, a sík fehér térre fókuszálva, ami a plafonra hasonlít, és szentegek, nem tudok megmozdulni. Nem. Képtelen vagyok arra, hogy meg akarjak mozdulni. A testem nehéz, a szám, mintha vattát köpnék, és mintha csak a móka kedvéért valaki, mintha fájdalom csillapítót is adott volna az egyvelekhez, vagy valamilyen érzéstelenítő összetevőt, mert a keserű szájíz ellenére, ami ebben a pillanatban kínoz, mintha nem találnám a nyelvem. Bassza meg, nem találom a nyelvem. Elárasztja az adrenalin a testemet, és ülőhelyzetbe tornászom magam, valahogy előrelendítem az ólom nehéz karjaimat és megveregetem az arcom. Sikerül nagyon megharapnom a többi már nem hiányzó nyelvemet, és a vér fémes íze keveredik, a franc tudja milyen undorító ízzel, ami a számban van. Az öklöm a másik oldalamon landol a matracon, és lassan végignézek a szobán, mert azon kívül, hogy megpofozzam magam, még mindig túlkába vagyok, hogy bármit is túl gyorsan csináljak. De a jó hír az, hogy a hemtoni hálószobámban vagyok, és csak úgy plusz megfigyelésként a takaró, ami a sarokban álló széken szokott lenni, rajtam van. A rossz hír az, hogy nem emlékszem rá, hogy került oda, illetve, hogy a pokolba kerültem ágyba. És ha csak a hirtelen alvajárást nem adtam az őrültségeim listájára, amiket már ismerek, valaki vagy idehozott engem, vagy memória kihagyásban szenvedek. Megpróbálok megmozdulni, de az ólom nehéz érzés a lábamból nem akar elmúlni, és a csapdába esés az agyamat egy tátongó sötét helyre viszi, a múltba. Egy kép suhan át az agyamon. Én a tengerparton, homok a hátam alatt, a támadóm nehéz súlya rajtam. Semmi ötletem, hogy lyukadtam ki ide, de valamilyen szinten tudtam, hogy bedrogoztak, és aztán újra játszom. A fene essen bele. Nem akarom újra ismételni. De itt van az agyamban, és csak úgy jön. A tengerparton állok, a szél belekap a hajamba, só az ajkamon, és aztán egy ember megragad. Nem látom az arcát. Nem látom az arcát. Elkezdek küzdeni, rugok és kapálódzom, szükségem van a fegyveremre. Hol van a fegyverem? Nem tudom irányítani a testem, hogy működjön. Nem tudom lelökni magamról. A pólóm elszakad, és homok van a hátamon. A teste rajtam van. Megöllek! Kiáltom. Megöllek! A szája a fülemhez nyomódik. Halott leszel, hogy bárkit is megölj. Ígéri, a hangja halk, reszelős, akcentussal teli. De addig nem, amíg végzek veled, ami nem lesz túl hamar. Nem! Nem! Nem! Kiáltom, és még mindig az emlékem beragadva, ahogy ugyanabban a nagyon bedrógozott állapotban éreztem, amikor csapdába estem az alatt a szörny alatt, megtalálom az akaratot, hogy ledobjam magamról a plédet. Küzdve a testem feletti irányításért, felemelem a karomat és elkezdem lengetni, mozgatni a kezemet a levegőben, kényszerítve, hogy visszatérjen az érzékelés. Amikor sikerrel járok, elkezdem mozgatni a lábaimat, és ekkor a kezem érzékeli a kujó kemény acélját, a megbízható fegyveremet, amely mellettem hever. Ennek a jelenléte bizonyítja, hogy egy ponton meghoztam a döntést, hogy lefekszem, és hogy magam mellé fektetem. És még mindig üres és zavart vagyok, és kihagy az elmém. A halántékomhoz nyomom az ujjaimat, és kényszerítem magam, hogy fókuszáljak. Mi a legutolsó dolog, amire emlékszem? Micsoda? Semmi. Megfordulok, és hagyom, hogy a lábam biztonságosan megálljon a földön. Még mindig semmi. Lassan felállok, tesztelve a lábam, és a kábultságon kívül úgy tűnik, rendben vagyok. Megerősítem ezt a feltételezést néhány lépéssel, ami fokozatosan a járásommal vált. Rendben. Iroda. Az irodámban voltam. Megpróbáltam egy irányt találni, hogy tisztázzam woods a bűnbakot a gyilkosságoknál, akit mindenki más gyilkosnak kiáltott. Woods megerősítette ezt egy videóban, majd felgyújtotta magát. Pizza érkezett egy üzenettel, hozzácsatolva a követőmtől, junior Megállok a járkálásban, az emlékek most erősen és gyorsan jönnek. A döntésem, hogy gyorsan kén házához megyek és kivallatom a titkairól és a gyilkosságokról. Én, ahogy egyből megbilincselem, amikor kinyitja az ajtót, és ő, ahogy azt mondja, látnom kell, hogy mi van a garázsban. Az öreg ember a székhez kötözve. A veszekedésem kinnel. Behúnyom és összeszorítom a szememet. Szentég. Mormogom, emlékezve a megszúrt kezemre, a szemeim elszántan kipattannak. A szemétláda. Bedrogozott. Tekintetem a testemre esik, és nyugtázom, hogy még mindig fel vagyok öltözve, de a lábfejem csupasz, mintha nem vettem volna észre, hogy mesztelen, amíg járkáltam. Aztán megint, talán mégsem, mert ként kurvára bedrogozott. És bedrogozott annak ellenére, hogy tudta, hogy azon az estén a parton is be voltam drogozva. Szemétláda. Újra lepillantok a ruháimra, és egy emlékfoszlány beugrik, hogy kénajtajánál vagyok. A kabát, amit akkor viseltem, amikor kénházához mentem, szintén hiányzik. A pisztolytáskám és a pisztolyom szintén rajtam voltak, de most nincsenek. Átpásztázom a szobát, és megtalálom őket a széken, ahonnan a plédet is hozta. Az elméleti módja annak, ahogy kivitelezte, hogy hazahozzon, és hogy Kén idehozott és megfontolta, hogy levetkőztessen. És Kén volt, nem az egyik embere, mert túl védelmező, hogy bárki másnak is megengedje, hogy hozzám nyúljon, vagy megengedje, hogy egyedül lépjem be velem a lakásba. De a tény, hogy a ruháimban hagyjon, mikor a pasinak mindig a levetkőztetésem jár az eszében, elárulja, hogy nagyon jól tudta, az egyik családi égkövétől elbúcsúzhatott volna, ha mesztelen lettem volna az engedélyem nélkül. Még talán akkor is, amikor végzek vele. És honnan tudta a biztonsági kódomat? És én miért teszek fel ilyen hülye kérdést? Az olyan férfiak, mint kén, bármit megkaphatnak. Az éjeli szekrényemre pillantok, a telefonomat a töltőn találom, ami tölt. Milyen úri ember? Jegyzem meg szarkastikusan. Újra leülök az ágyra, és megragadom a telefonomat. Már ha arra gondolok, hogy kén betakargat az ágyban, mint az ő fontos tulajdonát, amíg az arrogáns seggét munkába cipelte, vagyis kínoz, vagy talán öl, túl felidegesít. A kielzőmre pillantva vágok egy grimaszt a késői órára. A fene essen bele. éve a többi random elcseszett pillanatait a reggelemnek, ami eddig nem volt túl fényes és napos, nincs időm, hogy kilenc ó a francba óráig aludjak. Egyéb más felvidító hírek. Három nem fogadott hívásom van a főnökömtől, és kettő a bátyámtól, a rendőrfőnöktől, aki azt hiszi, hogy a főnököm. És természetesen nincs hívásom hívásomkéntől, aki valószínűleg azt hiszi, még mindig szunyókálok abban a reményben, hogy fogom veszíteni a munkám, amely valószínűleg ütközik a gangster életvitelével. És tíz hívásom és húsz üzenetem van tiktak a technikus fickómtól. Hol vagy? Hol vagy? Vedd fel a rohadt telefonodat. Murphy bekért minden aktát az ügyben Woodsról. Oda kellett adnom neki. Visszatartottam, amíg tudtam. Hol a pokolban vagy? Tudod, te azt akarod, vegyem fel a telefonomat, bármikor hívsz, de te nem veszed fel a tiédet. Jobban jársz, ha haldokolsz, vagy vérzel. Erre az üzenetre elkezdtem hívni a főnököm, de megállok. Nem vagyok halott és nem vérzek, de mentálisan készen állok erre a hívásra. Letesztelem a mentális lehetőségeimet. A nevem Lailah, kibaszott láv, mondom kihangosan. És kén mendez, nem elég gengszter ahhoz, aminek elébe néz. Aha, rendben vagyok. Megnyomom a visszahívás gombot a főnököm neve mellett. Lávügynök, mondja harapóssan, válaszolva az első csengésre. Van egy kis kommunikációs problémánk. Mondja minden férfi, akit valaha is ismertem, de amit mondok. Volt egy kis bonyodalmam. Én vagyok a bonyodalma. Amit szintén hallottam már a férfiaktól az életemben, de mielőtt előjöhetnék egy elfogadhatóbb válaszszal, hozzáteszi. Hol testeim vannak, lávügynök? Van egy vallomásunk egy halott embertől, aki felgyújtotta magát, ezután a vallomás után, és a New Yorki hatóságok le akarják zárni az ügyet. Ha ezek kapcsolódnak a mi két gyilkosságunkhoz, azt jelenti, hogy én szintén lezárom az ügyeinket, és maga hazajön. Igen, de... ha csak nem halott. Folytatja. Ami nem helytálló, vagy nem vérzik bőségesen, vagy nincs megsérülve azon a ponton, hogy képtelen legyen a kommunikációra, ami tisztán szintén nem mondható el magáról, amikor használja a rohadt telefonját úgy, ahogy az ocsmány száját. Szabadon. Más szóval, egy elfogadható magyarázatot vár a hallgatásomra, és az, hogy sokáig aludtam, nem fogja megtenni. Valaki kiütött. vallom be. Valószínűleg felpiszkáltam és felkavartam néhány állóvizet. Ki? Mikor? Miért? És a legfontosabb, rendben van? Remekül vagyok. Mondom összeszedve minden csepp kis őszinteséget, amit kivitelezni tudok, hozzáteszem. De akárki is csinálta, nem fogja sokáig csinálni. Megígérem magának. És arra, hogy mikor történt, valamikor tíz körül tegnap este. És hogy hol? A házamban. Kiléptem a hátsó ajtón, úgy gondolom, akárki volt is, megfigyelték a házamat. Valami ötlet, hogy ki volt, vagy mit akart? Ötletem sincs arra, hogy ki volt, és gondolom, a nyomozati anyagomat akarta. Van kamerája? Nincs. Hazudom, még akkor is, ha utálom a hazugságot, de nem vagyok jó akkor, amikor közel vagyok kénhez. Ez már csak így megy, de irónikusan teszem hozzá. Hívtam a szolgáltatómat, még mielőtt ez megtörtént volna, hogy telepítsék. Ez a munka még elvégzésre vár, el vannak maradva. Kamerákra van szüksége most, mondja utalva a nyilvánvalóra. Tovább lépek. Nem vúc volt. Ez nem az, amit ő mondott. 11%-a ezeknek a vallomásoknak hamis. Megölte magát lávügynök. Mondja ki. Meglehetősen arrogánsan hangzik ezen a ponton. Ezt tette, vagy megölték? Elemeznünk kell a gyilkosság felvételét. És még ha Vúc meg is ölte magát, ezt kényszer hatására tette, hogy megmentsen valaki mást. Vúc nem a gyilkosunk. Ez egy vélemény. A tényeken alapuljon a nyomozása. Nincs bizonyíték, hogy elítéljék Vúcot. Ez egy tény. És a helyiek mégis meg vannak győződve, hogy ő az közvetett bizonyítékon alakulva és nyomással a híres, gazdag és hatalommal bíróktól. Emlékeztetnem kell magát arra, hogy a családjáról beszél? Válaszolja vissza. Ha azt gondolná, hogy ez egy tényező lenne, nem lennék most itt. Milyen közvetett bizonyíték? Kérdezi lesújtva rám gyorsan és keményen. Volt egy aférje egy híres színésznővel, és a férje rájött. A fickó egy fegyvert szorított a férj fejéhez, majd elfutott. Az áldozataink golyóval a szemük között haltak meg, kivégzés módjára, mondom. Egy profi precizitásával és semmi bizonyíték hátrahagyásával. Milyen régen volt ez? Múlt évben, mielőtt a gyilkosságokra sor került volna. Továbbá a baleset táplálta a városi plegykákat, amiből elég sok van. A gyilkosunk nem olyan ember, aki a figyelem középpontjába teszi saját magukat, vagy meredek kitöréseik lennének. Legyen nő vagy férfi, nem kezdene az emberek fejéhez pisztolyt nyomni, hogy megölje őket, utána bemutatva egy olyan műsort, mint Woods tette. Ugyan már, lávügynök, az anyja egy híres színésznő volt. A gazdagok és híresek között élt. Mindketten tudjuk, hogy megérti a kettős életvitelt és a jó színészeket. Senki sem az, aminek látszik. Mire befejezte a mondatot, már állok, és nem emlékszem, hogy mikor álltam fel, de valami a hangsúlyában és a szöveg összefüggésében teljesen rossz helyeken kattam be. Mint az, hogy többet tud rólam, mint a szakértelmem. A bassza meg szóval együtt, és a kapcsolatom kémmend ezzel. A telefonja pittyeg. Fel kell vennem, mondja. Tartsa, és csak így egyszerűen a vonal elnémul, és visszaemlékszem arra az estére, amikor megérkeztem és felhívtam. Milyen jelenteni valója van, lávügynök? Ugyanaz a gyilkosság más állam. Nem adok neki időt, hogy a részletekről érdeklődjön. Honnan tudta, hogy itt kell lennem ma este? Hogy tudott kiszagolni egy gyilkosságot? Meglepetés volt. De itt akart engem tudni ma este, és inkább korábban, mint később. Véletlen is, semmi több, semmi, amiben magát is beavatnám. De érintett vagyok, és én vagyok az egyetlen, aki itt van. És jól felszerelt, hogy végrehajtson egy gyors, átfogó nyomozást. Múltam van kémmendezzel, ami tökéletes jelölté teszi arra, hogy befurakodjon a fejébe. Miért kell kémfejében lennem? Kapcsolódik ehhez, a ma este világossá tette. Nem mondtam el ezt önnek, honnan tudja, hogy kapcsolódik. Utána néztem a gyilkossági helyszín címének. Tudom, hogy ő a tulajdonosa a birtoknak. De ez nem teszi felelősé a gyilkosságért. Ez igaz, de mindenki más, aki ezen az ügyön dolgozik, erre a következtetésre fog jutni, hogy ő az, amiatt, mert ő az aki, és én nem szeretem a lehetségest, mint választ mindenre. Maga a védikén mendes -t? Ő a politikájának egy része, amit folyamatosan emleget? Mindig van egy nyomás, hogy zárjuk le az ügyeket, és nyugtassuk meg a nagy közönséget, és ez nem mindig jelenti azt, hogy megoldjuk az ügyet. Úgy érti, nevezzünk ki egy bűnbakot? Így van, és én nem csinálok bűnbakokat. De Kén Mendes senkinek sem könnyű bűnbak. Igaza van, mondja. Nem az, de amikor legyőzhetetlennek tűnsz, kihívássá válsz. Összevonom a szemöldököm. Tényleg nem értem, mi folyik itt. Csak menjen, kapja el a gyilkost, lávügynök. Visszatérek a jelenbe, teljes mértékben megértve a tényeket, hogy nem lennék Hamptonban most, ha nem erőltette és sürgette volna, hogy idejöljek. És mégis megtette, a sok lehetséges és várható összeférhetetlenség ellenére. És ez egybefügg a politikával és Kénnel, ami egy kérdést vet fel bennem. Murphy korrupt?